Хліб пріє на сипках із гнива, просто в грязі під дірявим брезентом. На ціпків треба а чогось другого, бо ні прілої зернини так не дадуть. Всі зуби виставлять, якби нас більше, сусідські обіцялись, будуть. Підняли ж нас. Треба швидко впоратись гуртом, як один, набрати і зразу розбігтись нарізно. А що як з сім'ями? З дітьми опухлими поїхали і стали сніг під Москвою. Не відходили, поки не отдадуть наш хліб для маленьких. Поможеться чи ні? Кому ж поможеться, коли звеліли наших не пускати в Росію? Завертай. Там серця нема. Камінь під ребром. Сюди прислали своїх. Цей страх робити. Я жінкою сперечався. Казав, наберем борошна чи зерна і назад. Нас багато. «Хіба всіх зловлять? «Не встигнете нічого», – перечить жінка. «Ті з гвинтівками постріляють». «А я кажу, дехто таки доб'ється до хліба?» «Ні», – говорить вона. «Ті такі люті, що всіх покладуть, і ти б зостався дома. Страшно мені!» – відмовляє їй. «Одна смерть!» «Сидимо сумирно дома, чи пробуємо хліб забрати?» Все повторює жінка. «Не йшов би, не скінчиться добром». Якби на початку голоду рушили, взяли б, а тепер і людей рідко, вже повимирали. Я її вичитую, хіба можна вдома сидіти, коли всі йдуть? Знаю, сказала вона сльозами, тільки чує серце, що нічого не буде, крім біди. Переказав суперечку соляним і замовк. Сусід докоряє. І так досиділись. Не зуміли зразу зібратися, тепер ходім. Бо виморять, як комашок. Мирон Данилович певен будь жінка дома не пустила б сюди, коли ж сам застався, не сміє відмовити, не буде виправдання, бо ні жінчи, ні сльози, ні просьби дитячі не спиняли, а сидів дома. Була б ганьба тяжка, мусить іти, і не ради честі самої, а з конечності також. От нічого в місті не здобудуть і вернуться такі голодні і зморені, що похворіють, тоді без харчів хто видужає. Мерзлої картоплі мало, гляде, й тут хтось вигріб. Півзими до перших бруньок треба перебути, а вже крім решток, лузги і пшона у вузлику нічого немає. Страшний край життя, мов прислон при безодні, зовсім близько. Тут же. «Куди всі йдуть, є хліб. Треба брати його. Сьогодні. Негайно. І можна продержитись?» Мряка, що облягала сніжний простір, почала розточуватись, як розірвана намітка на окремі невстежимі волоконця. Вони помалу відмирали, відступаючи перед сірою веднотою з східного обію. Небо в сивих хмарах повних тіні. Похід хліборобів розділився на окремі течії. Від сусіднього села теж кілька потоків людських сунуло через сніг. Обидві сторони, зустрівшися, постояли трохи і повернули в напрямку до млина, що далі все дужче розділялися стрічки того спільного руху: наряди, ланки, гуртки. Зрештою, людська множина зовсім розпорошена, темно сірими постатями всіяла степ, що виднів і ставав проти хмар білий, як березова кора. І рівний, як праздникова скатерть на столі без видимого кінця. Рухалися селяни через холодну просторінь в одну сторону, однією думкою, про яку свідчив мішечок чи його подід'я різнороду в кожного. Кволо починався рідкий сніжок і скоро стихав. Надходячи до млина, людський рух звужувався в передніх низках, як хвилях, що повинні навкруг обгорнути прибережний камінь теп ніби рівний, але для хитця приберігає численні горби і пагорбки, рівчаки і видоленки, вимоїни і менші скривленості грунту, вкриті в сніг. Мируну Даниловичу випав, як нарочито безперервний збір нерівного місця, що виснажував серце і розв'ятрівав досаду. Поки доплуганеться чоловік, то борошно розберуть, якщо пощастить проскочити в млин. Або перші вхоплять, а пізніших Обаранить варта прислана на підмогу, вистріляє чи арештує невиголоджений. Він би випередив багатьох.